Parlem de Lletres. Continuem parlant de Lletres i avui també em sembla que parlarem una mica d'esports, però primer saludem a Jordi Fernando. Molt bon dia. Mol bon dia. No m'equivoco, no? Va una mica en sí, lletres, sí, sí, esport... Sí, sí, l'esport és important. En, aquest, en, aquesta, en aquesta novel·la, concretament, l'esport és important. Sí, sí, sí. Eh, ens referim a una novel·la que es titula La solitud del corredor de fons, és a dir que... Doncs el protagonista, de dedueixo, que serà una persona basada això del món de l'esport i sobretot això de, dels maratonians, que diuen que són unes persones un altre, un altre tipus de persones que no és de l'habitual, no? Dues persones especials dintre sí. del món de l'esport i fins i tot dintre del món mundial, podríem dir, no? Això diuen, això diuen. Uh, el que passa és que en aquest cas, uh, aquesta novel·la, La solitud del corredor de fons, és un típic títol d'aquells que la premsa s'ha encarregat d'amplificar mm. i molts no saben d'on ve el títol, doncs el títol ve d'aquesta novel·la que ah. consti, perquè moltes vegades es parla de que o sigui això com una metàfora no? sí. fins i tot ara recordo jo que sempre que parlaven del president Pujol deien mm. això, la solitud del corredor de fons, jo tampoc he acabat d'entendre mai per què, però es veu que com que vam anar molts anys doncs feien la metàfora i tal, no? i qui diu aquest cas, doncs moltíssims, cas, moltíssims casos que sempre apliquen la metàfora aquesta. Bé, sabrem... I, I està bé saber que, que ve ah, d'aquest llibre d'Alan l'Alan Sillitou, no? Sillitou, sí. Precisament el, el motiu principal que que, que m'hagi decidit de, de, de parlar d'aquest llibre és que l'Alan Sillitou eh, va morir el mes passat, va morir el, el mes d'abril, i és un escriptor britànic, eh, concretament nascut a Nottingham, Uh, anglès, per tant, que bé, que ens acaba de deixar. No? I aleshores jo crec que és un bon moment per recordar la que, la que ha estat la seva obra, diguem de senyera. No? Uh, obra que el va fer famós o obra que el va fer destacar? El va fer famós, diria jo. El va fer famós perquè l'Alan Sillito té una vida un, un pèl complicada. Ell és d'origen humil, era d'un barri doncs, treballador de, de Nottingham, d'una família també molt humil. El seu pare era el que en diríem blanquer, o sigui, adobador de pells d'ofici. Sí. I treballava a una fàbrica de bicicletes, que és molt famosa allà a Nottingham i eh, a mitja Anglaterra amb aquestes bicicletes. Em sembla que es diu Rally, un nom, un nom així, no? Mm. O Rally, no sé com es pronuncia exactament, no? Però estan comuns. I, sí, com aquí diríem la, la BH, per exemple, sí. no? aquestes marques de bicicleta que més o menys tothom coneix. I eh, aleshores l'Alan Sillito, amb 14 anys, eh, va deixar el col·legi, fet no gens estrany perquè en aquella època la gent estudiava fins als 13-14 anys i després immediatament es posava a treballar i més si es tractava d'una família humil i es va posar també a treballar a la fàbrica del seu pare bueno, del seu pare, no era del seu pare, o sigui, el seu pare era un treballador. Ell treballava, no? no? I aleshores, suposo que per la influència del seu pare, doncs va poder col·locar el nen, no? I el nen va estar treballant, doncs, 4 anys, dels 14 als 18, en aquesta fàbrica, o sigui, sempre vivint diguem-ne aquest ambient humil, aquest ambient d'horari febril, d'aixecar-se molt d'hora i de, i de cansar-se molt, perquè suposo que la, el treball eh, físic i manual devia ser important amb tot això del muntatge de bicicletes i posar-hi rodes i tot això, doncs devia ser una feina bastant pesada, fins que cap allà als 18 anys el nano s'encansa i s'apunta a, a la Royal Air Force o sigui l'exèrcit de l'aire anglès, no? Uh, tot això era immediatament després de la guerra, l'any 46 suposo que s'hi devia apuntar perquè clar, durant la guerra doncs, els exèrcits van estar molt present a les cases de tothom i també, per què no dir-ho, era una solució per econòmica. Per escapar una miqueta, no? Exacte, per escapar una mica de la fàbrica i també era una solució econòmica per moltes famílies humils no? com continua sent avui en dia, no? Uh, doncs per tant, mh, després d'aquest origen humil que, que sempre ens agrada ressenyar-ho, no? d'alguna manera que tothom al final pot tenir accés a convertir-se en, en una persona de prestigi en el món de les lletres i realment, no sé si s'hi neix o si es fa, això és un debat no? però alguna part de les dues coses hi deu haver no? segurament, eh, precisament és remarcable aquest origen humil perquè explica molt la temàtica de la seva obra, no? o sigui, la seva condició humil, la Silito, no no en renega mai, no l'abandona mai, i sempre està molt present en la seva obra. Um, um, ell, per exemple, després dels anys que va estar a l'exèrcit, que va ser poc temps, perquè de seguida el van destinar uh, al, al sud-est asiàtic, per allà a Malaïsia i tot allò, i va contraure tuberculosi. Llavors es va haver tornar, el van llicenciar amb el que diríem ara quatre duros, per entendre'ns, sí. i a partir d'aquí es va haver d'espavilar. I aleshores, una de les maneres d'espavilar-se, durant tots els mesos de la malaltia, que van ser, va estar 16 o 17 mesos en un hospital de la RAF, de la Royal Air Force, doncs va ser llegir, llegir, llegir, llegir, va ser la seva manera d'entretenir-se, i a partir d'aquí va ser quan li va néixer, diguem-ne, les ganes d'escriure, les ganes d'entrar en el món de les lletres, no? I a partir d'aquí comença a escriure. No? ell, per motius de salut, perquè arrossegava aquesta que no se li acabava de curar, eh, se'n va viure a França i també a Espanya, viu a Mallorca durant molts anys, ah, mira. i que, per cert, Mallorca va bé no només per la tubercològica, sinó per qualsevol cosa. <ríe> Allò que <ríe> diuen al clima, no? De, Ai, si et trobes malament, vés a Mallorca, no. Per, si no? Si et trobes bé, també, no? Sí, sí, si et trobes bé, encara més i si tot. No, sí. no? Doncs, aleshores, justament a Mallorca coincideix amb en Robert Graves, que és un altre gran escriptor anglès, que és el del Jo Claudi, per sí. entendre'ns, i allà fan amistat, i també l'acaba d'animar a eh, posa't a escriure, posa't a escriure, que ho fas bé, allò que es diu. No? Mm. I aleshores doncs, l'Alan Sirito doncs, comença a escriure i eh, no la primera obra, però sí la segona, va ser aquesta que, que parlarem avui, que és aquesta de la, solitud, la solitud del corredor de fons. No? És a dir, que tampoc va haver d'esperar massa perquè li arribés un cert reconeixement. Va tenir un reconeixement, jo diria que bastant immediat des del punt de vista literari, però sobretot gràcies a que just al cap de tres anys de publicar l'obra li van fer la pel·lícula. Ah, aquí està. I a partir d'aquí, patapap. Aquí està el boom. Exacte. No? Ja ho sabem que quan arriba la gran pantalla hi és boom mediàtic, eh? Clar, l'obra em sembla que és del 59 i l'hem de fer la pel·lícula del 62, no? A Anglaterra mateix, no? I uh, un director, que em sembla que es diu Tony Richardson, que precisament era uh, va ser durant uns anys marit de la Vanessa Redgrave. Vull uh -huh. dir que es va aliar amb bona, amb gent de categoria, podríem dir. No? I amb contactes. Exacte, amb contactes, no? I tots plegats... Tornem de l'origen humil, tots plegats formaven una mena de grup literari que, que trascendia la literatura, perquè també hi havia directors de teatre i directors de cinema, que en deien el, els Angry Young Men, o sigui, els, els nois empipats, podríem dir, o no? els, els nois enfadats que venia a ser com una, com una generació de, de rebels, no? de, de, de gent que protestava sí. contra el, el típic establisme en anglès, no? o sigui, contra el resultat de la postguerra eh, mundial que els joves consideraven que, que, que pràcticament la guerra no havia servit perquè el país fos millor, sinó que la gent pobra continuava sent pobra i els reis continuaven sent rics, no? i potser més distanciats que abans. No? I És mica... a dir, una generació de, de crítica que, que sembla sempre neix com a reacció... No? No? després d'una època doncs, això molt estricta o molt, uh -huh. en aquest cas l'establishment, no? com dèiem, sí, allò d'anar amb unes normes molt a seguir i que sembla que hem d'anar algun lloc i no hi anem, uh -huh. doncs després ve la crítica que és normal. I a més, a més, durant aquests anys també cal tenir en compte que Anglaterra està bastants anys eh, dominada pel partit conservador, pels toris, i tot això té una influència en l'economia, en la vida social i, en el que ens interessa concretament en aquest llibre, en el règim penitenciari perquè aquí és on ja entrarem una mica en tema, no? Vull dir que és veritat que va sobre una persona que practica l'esport, però no sobre un esportista, no? Ah. Oh. I exacte, i ara ho explicaré, tot això, tot això s'ha d'explicar. <ríe> Resulta que, en, en concret, la... això és una novel·la curta, eh? no, és, no és una novel·lasa d'aquelles immenses. Sí, ho veig, eh? O o això per ser curta... la seva gran novel·la... Exacte, sí, sí, sí, d'unes 70 pàgines, a més a més, està publicada amb tres o quatre històries més que la complementen i acaben de fer doncs un llibre de 200 pàgines, per entendre'ns, no? Però el que és la solitud del corredor de fons és una, una novel·la breu mm. de 70-80 pàgines aproximadament. No? Molt bé, doncs la història d'aquest corredor de fons és la següent. És un noi, eh, evidentment, de Nottingham, com l'autor, no? sí. que és un delinqüent juvenil. Vé també d'una casa humil, eh, que molt més eh, desestructurada que la del mateix Silitou, però bé, diguem de que paral·lela. Que podia ser un baï seu. Exacte, tranquil·lament. Segurament ho devia ser o es devia inspirar en algú <laughs> baï seu. I aleshores aquest noi doncs eh, senzillament doncs estira pel camí de la delinqüència, però de la delinqüència està per casa. Eh? Allò de, de, de robar una cartera o estirar fruita a un supermercat i aleshores l'enganxen precisament perquè roba no sé què d'una fleca. No? Entra uh -huh. un forn i no sé si roba, no sé gènere o calès, bueno, alguna Allò cosa que fa. És que diuen que és un furt i que no és exacte, un robatori, exacte, no? Exacte, no. El que passa és que té en la seva contra que a aquella època, diguem, de les lleis d'Anglaterra eren bastant severes en aquest aspecte i eh, la delinqüència juvenil estava eh, bastant reprimida i el col·loquen a un reformatori, eh, el que el que ells en diuen Borstal, que bé ser com una mena de eh, escola tancada on, bueno, un reformatori, per sí. entendre's, diuen reformatori, tots sabem de què, de què parlem, perquè ara per ser deixen fer un petit incis la paraula reformatori també ha caigut en desús perquè consideren que és in, políticament incorrecte, quan reformatori, en sí. base, és, és bo reformar a la gent que no va pel bon sí, camí. Sí, però ara no? sembla que és pejoratiu, no? Ara en diuen centre d'internament juvenil o aquestes sí. coses que dius... Perquè sembla Dale". que això de reformar queda sí, llit. Sí, sí, quan en realitat, bé, la paraula reformar no ha fet mai cap mal a ningú, no? Que són coses d'aquelles que... Dius, <ríe> I a més que si partim de la base que has fet algú bastant dolent com Clar, per entrar bé. allà, vol dir que en algun aspecte de la teva personalitat que al dia reformar-lo, no? Exacte, no? Però vull dir, són paraules d'aquelles que pel que sigui doncs cauen en desgràcia, no? I, i bé, ara... No... Sí, però bueno, que, que tothom sabe tothom li ve el cap el que és un reformatori, Exacte, eh? Exacte, i ara estaria explicant durant mitja hora el que seria aquest centre i si dic reformatori m'entendrà tothom. Clar, sí. Exacte, doncs això. Es tracta d'un reformatori que es diu eh, Rookstone Towers i que eh, és on van a parar, doncs, tota aquesta mena de, de delinqüents joves, no? I aleshores què passa? Aquest xicot, doncs, allà viu una disciplina doncs bastant fèrria, amb un règim doncs, evidentment que, que en Sí, que, que el té tancat i que és repressiu, etc. I de cop i volta li ofereixen la possibilitat de, de córrer. Doncs, tu estàs aquí treballant tot el dia, estàs tancant, no tens, estàs privat de llibertat, però si vols pots sortir a córrer. Això sí que t'ho permetem. Quina oferta, no? I clar, el, el xaval que representa que té 16 o 17 anys, una cosa així, ves quina bestiesa. No? Em posaré a córrer, ara. Per fer el que faig aquí, doncs ho provarem. Aquest protagonista, que es diu Colin Smith, doncs comença a córrer, senzillament. I sí, sí, es va animant, es va animant i va veient que, que bueno, que li agrada. I mentrestant, les autoritats penitenciàries van veient que el, que el nano aquest és molt bo corrent, no? Que té, sí, exacte, que té facultats físiques i té habilitat per, per córrer. Mm. I aleshores comencen a muntar tota una història uh, Bé evidentment explicaré fins allà un pugui perquè com que la novel·la és curta no es pot explicar gaire clar. cosa perquè si no gairebé l'expliques tota, tot el que li diuen al nano l'enlloverna i diu, escolta, mira tu amb això per això vals això et dona moltes possibilitats de, de sortir abans d'aquí de, de, del Rockstone Towers aquest i, i bé, el que passa és que clar, evidentment això eh, tu ens hauràs de complir una sèrie de coses perquè ara nosaltres tenim, volem organitzar una cursa molt important contra un col·legi de, de nens rics d'aquí costat de, de, de Nottingham i clar, si un de nosaltres, els nostres interns no, eh, guanyés els nens rics aquests per nosaltres això seria un prestigi doncs, un total total no? I, i el nano pensa -me, què m'explica de tots aquests no? <ríe> bueno, però ell va corrent va corrent i, i sobretot el que li dona la, la, la, el fet de córrer és la possibilitat per exemple de d'allar-se molt d'hora allar-se quan els altres encara estan dormint que li toqui, diguem de la fresca del matí i el deixen sortir fora del reformatori, no? O sigui, ell, d'alguna manera, per a ell córrer és tastar la llibertat. El fred d'aquell del matí, que se li fica pels poros, eh, el fet d'estar fora del uh -huh. recinte del, del reformatori... Aviam, més un reformatori, però amb, amb, amb fil ferrada, eh? No és allò que dius eh, com si fos una escola, no? no, no. O sigui, hi ha vigilància i està protegit perquè la gent no salti la tanca, no? i aleshores el fet que això li permeti sortir al carrer i, i córrer una mica lliure doncs amb ell fins i tot li estranya perquè diu, carai i si no tornes. Exacte. Però clar, després pensa, clar, on aniria jo aquí amb calçotets i samarreta i, i clar, no porta res més al damunt, clar. No? diu, clar, aviat diu per tant, clar, em deixen sortir a fer això perquè saben que no tinc més remei que tornar, perquè ja em diràs tu com, com sobreviuria, no? Però tot això s'ho va fent ell i el que és més bonic del llibre és tot el que ell va pensant mentre va corrent, no? Que els hi va veient la jugada, perquè primer diu, home, ja està bé això de córrer i com que li comencen, diguem-ne, a regalar les orelles, amb això de la, carrer, de la cursa aquesta i dels nens d'aquests, eh, ara en dirien pijos, no? Els nens sí. rics, tal, que els podem guanyar, però es va com com entusiasmant amb la història, i, de, i clar, i quan surt a córrer comencen a donar-li voltes, comencen a donar-li i veu que aquests tenen unes intencions que no són tan netes com, com amb ell. Li, que se'n li... volen aprofitar una mica ah, Exacte, no? que volen volen agafar la bandera del nen humil eh, delinqüent i que ells han sabut reformar fins al punt de fer-ne un campió atlètic, atlètic etc. No? I ell va veient d'aquesta jugada i, bueno, total, que amb tot això, clar, es va costant el dia de la cursa, es va costant el dia de la cursa i aquí sí que ja no podem dir <ríe> Però sí que és significatiu aquest tema de pensar perquè s'ha relacionat tradicionalment el tema de córrer, no velocitat, sinó de fons, és a dir, córrer sí. una estona de manera continuada i aquesta aquesta resistència que cal tenir amb el tema de pensar, no? Sí. Sí, sí, sí, sí, D'una sí. estona que aquelles persones que s'hi dediquen de manera habitual doncs, a córrer una dues hores, les hores que siguin, uh -huh. dediquen aquella estona de temps a pensar. És que és una, una cosa tan mecànica corre sí. no? Vull dir, de fet, quan estàs corrent eh, jo no sé, vaja, no, no, no he estat mai atleta d'elit, ni res que se li assembli, però quan allò que dius avui surto a córrer, sí. no? doncs allò que et poses a córrer i realment el que fas és pensar. Clar. I arriba un moment que penses i penses i dius, estic rebentat, potser que torni a casa, no? però te n'adones perquè realment comences a bufar, no? Però, sí. però el cap va lliure i els dos comencen a pensar mil coses però d'alguna manera... No, no estàs escalfant el cap, sinó que desconnectes, estàs pensant, però pensant mil coses que et passen pel cap just en aquell, aquell moment, com si tinguessis realment la ment oberta, no? Que, que és la gran, la, o sigui, la gran eh, moralitat o, o la gran metàfora del llibre aquest, no? Que un nano que no ha tingut una vida regalada ni de bon tros, que més aviat surt no, no més aviat, sense el més aviat surt de cercles realment miserables doncs el fet de córrer li proporciona potser l'intel·lecte que no li ha sabut donar una escola, no? I a partir d'aquí va veient el món d'una altra manera i va veient el que va de cara, el que no va de cara, el que se'n vol aprofitar, el que realment l'aprecia... Tot això ho va descobrint. I és, crec, que el, el gran joc literari que ens planteja aquí l'Alan Silita és precisament aquest, no? El que el personatge protagonista va descobrint tot el joc dels altres i, i tota la vida en general a través d'aquests pensaments mentre corre. Per què? Perquè és un... Una, un una labor mecànica del cos, i que un cop has fet els 50 primers metres, després d'alguna manera et pots desconcentrar i, i senzillament pensar, no? que seria ja dic el, el que fa ell durant durant el 70% del llibre, podríem dir. I a, a més, doncs en aquesta edat, no? en l'adolescència, en la joventut, uh -huh. en la qual doncs, es diu que no es pensa massa, que tot és molt impulsiu i tot plegat, doncs suposo que tenir aquestes hores per reflexionar i per convertir-se en una persona crítica, no? perquè el fet d'analitzar les persones que li diuen «ai, doncs ho fas molt bé, vinga», que per què ho fa, no? Per què no, doncs és tenir aquell clic d'anar no? una miqueta més enllà, que li, doni, li proporciona això. No? Sí, té l'oportunitat d'analitzar tot l'analitzable, no? tot el que li va passant per davant dels ulls o tot el que li va passant per la vida. Pensa en els companys que té dintre el, del reformatori, sobretot pensa amb el, el director del reformatori, les converses que, que té amb ell, mm. perquè el va estudiar de poc a poc i ell va veient, eh, va descobrint un munt de coses gràcies a poder sortir al carrer i corre. Bueno, quan dic al carrer, vull dir el cam a través, eh? perquè la cursa aquesta célebre, que es diu aquesta que no explicarem. Sí, però cursa però es que, diu... que s'arriba a celebrar. Sí, sí, sí, no, no, evidentment s'arriba a celebrar. No? És una cursa que es diu eh, Blue Ribbon, o sigui, el, el llaç blau, podríem sí. dir, que és una cursa d'aquestes angleses, que és de tota la vida, allò, aquelles coses estan tradicionals que tenen els anglesos i que, bé, qui la guanya realment és un honor. És un honor total. I aleshores, doncs, eh, clar tot això li va, li va bullint, li va fent bullir l'olla. No? I, I el Colin Smith, doncs, tot això ho va païnt, ho va païnt, ho va païnt, i actua actua en conseqüència, no?, actua mm. en conseqüència quan arriba el moment, no? I bé, és, és evidentment una manera d'explicar-nos de, de, també eh, la consciència de classe, de, de, de, de tota aquesta gent, perquè ell arriba un moment que a base de pensar, a base de córrer i a base de pensar, divideix el món entre ells i nosaltres, no? Ja. Aleshores es crea com una consciència de classe molt forta i eh, tot això veus que amb ell el forma com a persona, però sempre ha relat els seus principis i el seu origen, no? i, evidentment, doncs, això repercutirà a les seves decisions en, en... i en aquesta celebre cursa que, que diem, no? Que, de fet, en la literatura anglesa, això és un tema molt present, no? Sempre sí, parlar okay. de les classes socials, eh, n'hem fet referència diverses vegades que hem mm. parlat d'autors anglesos, que en una època determinada, doncs, això de parlar de la gent més pobra contra, doncs, aquells benestants i que, més que eren una mica els que marcaven les normes de tot plegat, al final ha marcat molt, eh? Sí, sí, sí, és molt, és molt anglès perquè hi ha bé... O sigui, jo per mi és una de les... Totes les societats són marcades socialment, socialment no? però els anglesos, a més a més de, de tenir un molt marcat, ho tenien molt tipificat. O sigui, ho tenien tot reglamentat, no? Ben ordenadet. Exacte, ben ordenadet i, a més a més, dintre de, de la misèria fins i tot hi havia graus, mm. no? Uh, no cal que parlem de tota la història aquella del majordom i del criat sí, i del que, sí, sí. El, el que vesteix, el que serveix per les sabates només, el que té les claus, vull dir, tot això que era compartimentar la misèria, no? O sigui, jerarquitzar la, la misèria. Uh -huh. O sigui, tu ets un miserable, però ets un miserable una mica més amunt que un altre que... Que al darrere, no? no? I, I dintre de l'aristocràcia i la noblesa i, i els el rics, doncs passa exactament igual, no? És una societat que sempre ha, ha, ha marcat molt les jerarquies i aleshores, doncs clar, eh, és lògic que això no se n'hagin després encara de tot això, no? I tots els seus escriptors, almenys els del segle XX, doncs encara potser hi ha ja d'una manera més descarada entre rics i pobres, potser sense graduar tant, sí. però encara van arrossegant aquesta consciència de classe i per ells, evidentment, és que és, és molt important. No? Després hi ha el tema, per exemple, que és, que és molt important en l'obra, que és la, la, la promesa, no sabem si falsa o autèntica, de llibertat que li fan amb el, amb el Colin, amb el Home, protagonista. Home, és una no? promesa potent. Clar, tu imagines un, un nano de 16 o 17 anys que està tancat allà dintre i li diuen «Mira, si fas això, doncs tu podràs sortir abans, no? del mm. que et tocaria, del sí. que, et tocaria no? que en aquell moment devia ser bastant de temps, no? perquè les condemnes eren bastant fortes». I aleshores això, clar, és un caramel tan gros que es necessita molta força de voluntat o molta consciència social per no menjar-te'l, no?, el caramel aquest. Mm. Al costat d'això que hi ha? Doncs al costat d'això hi ha la consciència de classe. Vol dir, si jo accepto aquest carmel estic donant la raó a l'establishment, no? Ja, que a són ells que em donen un regalet, Exacte, no? Exacte, no? per tant, jo participo del sistema que m'està, diguem-ne, tancant aquí, que, que em priva d'educació, que em priva de tenir una feina decent, etc, etc. I aquesta és la gran lluita del protagonista del, de, la, de la solitud del correda de fons i per això el llibre es diu així. Perquè el corredor de fons, evidentment que està sol, perquè, mm. clar, un corredor, home, el corredor de fons, normalment quan comença la cursa sí que van uns quants. Sí, però no és, però ja... no és un esport d'equip, ah, això exacte, està claríssim. Exacte, la cosa ja cadascú tira com pot i sí. fins on pot, no? i sí. mai, mai millor dit. Però la solitud autèntica del corredor de fons és aquest aquest constant pensar, aquest constant eh, analitzar que està sol davant del món, i en el cas del Colin Smith, davant d'una decisió que, que és o que això o faixa. No? O, yeah. és, o participar en el sistema... I, i obtenir els seus avantatges, o almenys els avantatges promesos, o bé, renunciar al sistema i, per tant, continuar estan tancat i estan en una situació diguem-ne, bastant difícil de suportar no? Deiem que aquesta novel·la La solitud del corredor de fons és la que va donar la fama a l'Encilito que ens va deixar el passat mes d'abril uh -huh. però més enllà d'aquesta novel·la va continuar tenint doncs, referències o té obres, tot i que no tan importants que puguin ser recomanables És que... un escriptor bastant prolífic bastant prolífic. el, el que passa que, que se l'ha conegut potser més a Anglaterra que aquí hi ha una obra que és anterior que es diu eh, Dissabte a la nit, diumenge al matí que també toca un ambient així de, de, de, de lluita de classe i tot això, eh, en, un, en, un, vaja, en una ciutat també industrial d'Anglaterra. Eh, però després, l'Alan Sillitú, potser el més curiós que té, ell es va casar amb, amb una poetessa nord-americana eh, que es deia Ruth Light Feinleit, per el cognom ara potser no el diga exactament. I van estar vivint a Mallorca durant bastants anys, i eh, eren do, dues persones de lletres sí. que eh, vivien pràcticament d'això. I Alealeshorores es van fer com unes col·laboracions molt, molt curioses. Per exemple, el, la parella aquesta va traduir eh, molts llibres de, del Chopin i la seva estada a Mallorca a l'època aquella célebre, que va estar tres mesos, però sembla que ja hi hagi estat tota la vida el sí. Chopin. No? Vas allà a Vall de Mosa i comença a veure pianos. Homenatges per tot arreu. Exacte, tu dius, bueno, quan hi va ser que home aquí? Uns tres mesos. És igual, I, carai, no? va trepitjar allà. No? Exacte, no? <laughs> doncs també aquest home influït per, per, per, per aquesta circumstància de, de la biografia del Chopin. Va traduir, o sigui, llibres que, que havia llegit, no sé si un autor mallorquí, o no sé si era mallorquí, a, a, a, vaja, que era, era en castellà el llibre, no? I els va traduir el, a l'anglès, eh, uh -huh. dos o tres llibres d'aquests que serien petites biografies del Chopin de la, i de la seva estada a Mallorca. I després una altra cosa molt curiosa que va fer... Que, que, vaja, jo quan ho vaig saber vaig quedar molt estranyat, que és que tant ell com la, la seva dona, la Ruth, van traduir Fuente Ovejuna del López de Vega a l'anglès. Oh, mira, no? tu! Sí, una cosa que... Carai, no? I és, una, és una sorpresa biogràfica perquè, clar, a més a més, clar és, és bastant difícil de traduir perquè és teatre en verds, no? una sèrie de coses... Vol dir que llavors que... el castellà el dominaven? Sí, jo suposo que sí, clar, evidentment. Després de tant de sí, sí, sí, sí, sí. Allà, no? O ell, o la dona, o tots dos igual, o un més que l'altre. Exacte, però suposo que, que, clar, evidentment el devien dominar perquè si no, posar-se a traduir un autor del segle d'or, doncs tranquil·lo ho va fer qualsevol, I no? jo suposo que sí. Vull dir que són curiositats d'aquestes biogràfiques que no deixa de ser eh, no deixen de ser sorprenent. També és un home, per exemple, que estava molt influït per l'obra per l'obra del Hemingway, li agradava molt. I aleshores, clar, el Hemingway també era un amant de tota la cultura espanyola sí. i tot això. Dir, jo suposo que que totes aquestes influències tot, també van contribuir a quell simbriques molt en aquesta cultura i aprofiteis l'estada doncs a, a Mallorca, doncs per per entrar-hi més, més a fons, etcètera, etcètera. No? Bé, doncs aquí davant tenim una edició en català d'Empúries de... i suposo que també la trobem sí, en sí, castellà. Sí, sí, en castellà es diu La soledat del corredor de fondo i es pot trobar Debate i a bueno, bastantes edificacions És un llibre més. bastant popular. Jo crec que si sí, és recurrent, es va redditant, és, és bastant... I ara suposo que amb la mort de l'Alan Silicot doncs, també hauran, hauran fet edicions segur, noves. Segur, segur. Segurament, segurament. Sí. Doncs ens quedem amb aquesta solitud del corredor de fons, pensant una estona i també fomentant l'esport, que allò buscant una mica la, la llibertat que no. Sí, sí, no, no sé no, si d'alguna manera realment... es pot fomentar l'esport així home, diuen que condueix a la llibertat almenys la personal, no ara la llibertat penitenciària no sé però Clar, la personal com a mínim és sí no? molt bé, doncs quedem amb aquesta proposta esportiva i també en aquest cas literària Jordi, moltes gràcies, gràcies de bon dia